Bismo sa većom pažnjom Zadržavali u pamćenju Ono što u crpi čusmo, Što nam se kroz crku otkriva Imali bismo u sebi jednu veličanstvenu sliku Jedno veliko i sveto otprovene Međutim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 o najmanje događaju u kojima je bio satiran njegovom silom. On, koji kroz bubnjeve i trube ovoga svijeta vrlo snažno privlači našu pažnju i, nažalost, lišava nas, braći i sese, tog divnog i veličanstvenog doživljaja i vidjenja. Evo, pođimo samo nekoliko nedelja unazad.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 све ради наше спасення Jemo ви видео то што петру Бове moтре се са жена увази on ajku je danа se nama i samo dodirom podиžju i biva i sijeлена а он да isto to вечу у Капернаму за коji многи не znaju Eooведajте мало колико люди з нас закаперна град рова мало бо людиди znamo za turističke centre znamo za centre političkih i vojnih moći znamo gradove i sve se za mnoge gradove ali Kopernau mnogima je potpuno nepoznat i njegovo ime i mjesto gde se nalazi a kamovi visine na kojoj se nalazio i nebesa do kojih te podignut bi isusvom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 Te je se tako brutalno odričeno. Šta hvali propovjedi crkve pravoslavne, te niko neće da je primi, da je prihvati? Šta ona nema, te jurimo za lažnim hraniteljima, lažnim isjaviteljima. Šta to hvali crkvi, te nas oni više privlačaju? Što to kvali crkvite ne može da ispuni ni jedan mali ugal velikih futbolskih dvorana, velikih prostora, gdje se ljudi u stotinama hiljada okupljaju. Što to crkva nema, oni imaju. To isto veče u Kapernaumu gospod je silio. Sve bolesnike toga grada. Ta isti gospod, braćo i sest, iseljuje jajlovu če, vaskrsava mrtve, mrtvu djecu, mrtve sinove, mrtvih majki, mrtva od tuge, iseljuje gubave, izgoni demone. Ta isti gospod, samo ga pratite, braćo i sest, odvojite jednu neđeru dana, I pratite gospoda, onako ozbiljno, uzmite to o sebi za zadatak i ispratite kretanje gospodnje, ne narušavajući to sve ritmom ovog svijeta. Jer kad se uključujemo u ritem ovog svijeta, gubimo sliku, gubimo cijelinu i zaboravljamo. A svika je uzvišena, veličanstvena, braće i sestre. I nama posvećena, ta isti gospod, on i tebi dolazi. Isti taj gospod koji danas vraća vid slijepima, koji vraća dah mrtvima, to je isti tvoj gospod. Oni danas ovdje i danas zbog tebe, zbog tvoje porodice. oni i danas, braća i sestre, u našem narodu. Ali šta imamo? Imamo, braća i sestre, sljepilu. Ne, ne vidimo ga, braća i sestre.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 Gospod kako nas posjeća sveti Grigorije Palama, prije ovog događaja podigao mrtvu čer Jajiru, znate, glas o njemu, znate kako se širio, znate, vrlo snažno. Bratite pažno, jer danas se glas o ljudima, o veličinama ovoga svijeta brzo širi, zar ne? Putem medija. Brzo se širi, u ono vrijeme, braćo i sestri. Glas o gospodu širio se velikom brzinom i velikom silinom. To su, ne, su, su bila nebivala čuda. Riječ je govorio kako nikad čovek govorio nije. Glas o njemu, braći i sestre, proširio se do naših vremena. Mi smo danas u 21. vijeku govorimo o događajima koji su se odigrali u one dane. Prije više od dvijeljade godina. Ni to nije dovoljno da skrenemo pažnju na njega. Pogledajte, gdje mi odnosmo danas, braći i sese. U smo jutro sa, sa svojim magulama, upali smo auto koje ne vozimo mi, no angel čuva, da nije angel čuva, kakvi, najveći dio nas ne bi ni ustaja jutro Ustali bi prevrnuli bi se na drugu stranu i pogovili besmislom, napajajući se dobrim snovima ako naleti koji dober. Anđeli čuvari, sveti oci, sveti Sava, sveti Vasilije, majka Božija, svake nedelje ujutro pojačavala svoju materinsku molitvu, upotrebljavajući svoju materinsku smelo za da nas povuče da nas privede crkvi, iako mi dalje ne znamo ni gdje smo, ni smo, braću sese, ali oni znaju. Oni znaju da je ovdje naši selitelj i oni znaju da smo mi slijepi i da samo on može oči da nam otvori. I evo pogledajte, dođo smo i gledajte gdje završi smo. Odo smo u ono vrijeme, odo smo u Jerihon, evo nas u kući. A koga u kući imam? Evo ga, gospod naš, dva slijepca za njim. Idu slijepi i ne odustaju, vapiju. Isuse, sine Davido, pomiluj nas. A on čuti, braćo i seste, čuti, pušta da idu za njim. Da ih narod sluša kako vapiju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 Nijednog slijepog nije bilo u čitaloj judej, braći i sese, dok je Gospod hodio za mnom. Nijedan slijepac, kaže Grigorije Palama, a njemu znamo ko je rekao, duh sveti. On bi uvel u tu istinu. Nijednog slijepog, svi koji su bili, čuli su došli i scijelili se. Koliko puta u svetom evanđelju imamo otkriveno da je Gospod sve koji su došli i scijelio, sve bolesniti. Evo i ovo evanđelje kaže, pošto je otvorio oči slijepima, i prohođaš Isus po svim gradovima, obratite pažnju, budvani i selima, obratite pažnju i vi iz sela, učeći po sinagogama njihovim, učeći po crkvama našim, po pustim pravoslavim crkvama, gdje se učenje crkve propovijeda jednom ili dvojici gdje svešteni propovjeda svoje popadi i svojoj djece dok slijepci traže svjetlost od zemlje iz televizora traže po zvijezdama po mjesecu, po suncu po gatanjima, po vraćanjima po magiji po razvratu, po brudu A svešteni i gospod u praznoj crkvi propovijedao svetlosti I došao u to selo da iz cijeli, čujemo učeći po sinagogama njihoj i propovijedajući evanđelje o carstvu, i sceljujući svaku bovest i svaku nemoć u narodu. Nema specializacije, braćo i sestre.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 Jevo i pjevači se igraju, igračice. Kockari kockaju tražeći svjetlost u novcu. Bludnici u brodu, grešnici u grijehu, slepci u tami, ljudi u demonima. A on ulazi i svići za njim viču: "Pomiluj nas, Isuse Sine Davida!" Dolaze, braći i sestri, ta ogromna povorka, ogromna povorka. U toj povorki su i naš sveti Sava, braći i sestri, Simeonir Otočivi, u toj povorki su sveti oci naših vaseljenskih sabora. Danas ravimo oce prvih šest vaseljenskih sabora. Svi su oni u toj povorki, jer svi do jednoga bili su slijepci, rođeni slijepci.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 nego će da uđe s njima u naš hram, u naš grad, u naše vrijeme. I ušao, braću i sestre, obukao odežde svešteniške, kao što i ti vladike oblače kad uđe. Kad vladike ulazi hram, to isti taj gospod, braću i sestre, blagodaću, isti taj gospod ulazi u hram, oblači se kao što hirurg oblači onu uniformu pred operaciju.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 iz oltara pravoslavnih hramova. Ne sagovornica ovoga svijeta. Nećete ga tamo vidjeti. Ne u parlamentima, ne u tim velikim zgradama, braće i seste, gde mislimo da se odlučuje. Ne. To je zabluda. To je zabluda. u njih ne vjerujem, braće i seste. Onaj koji ih je tamo instaliruo, uopšte ne vjerujem u njih. To su glinani golupčići. A naš vladik ulazi u hram,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 ushto i da priđu i pita. citiramo verujete li da mogu to učiniti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 Mnogi ne znaju šta trenutno rade ovdje. Ne znaju, nije im to jasno. Jer misle da vide, misle da je sa njima sve u redu. Da je to što vide, to je to. Da je doživljaj života takav kakav imaju. I to je to. U malu se razlikujemo jedni od drugih, ali to je to. To je, braće i sestre, jama. U jami smo, braće i sestre, jedni pored drugih.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 Da bez vjera ne možemo primiti silu Božiju Da je potrebno da vjerujemo da On to može. E mnogo važno, braće i se, da On sve može. Ako bez te vjere dolazimo, teško nam. A da bismo tu vjeru mogli da steknemo i sa njom da dolazimo, moramo da čujemo propovijek, braće i sestre.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 Vjera braćice i sese koja oči otvara, koja je bukvalno sve moguće, dolazni od propovijedi, od prosvete. Propovijed crkve ima prosvjećujuće dejstvo. Apostol Pavle kaže, vjera biva od propovijedi, a propovijed od riječi Božije. I crkva pravoslavna od apostolskih dana do dana do naših propovijeda, braćice i sese, Danas lajmo oce prvih šest vaseljenskih sabora. Velike propovjednike istine. Velike prosvetitelje. Kako su apostoli otvarali oči? Pincetama. Propovjeđu. Kako je gospodo otvara oči? Propovjeđu, vraći se. Kako crkvi dan danas otvara oči? Propovjeđu. Pa je li nam se desilo nekada, daj bože da jeste, da pročitate štivo nekog svetog oca i da kao postvjedicu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 Da ono što sam tražio u životu, da se to u crkvi nalazi. A pa kao svijepac došao, ne znam, vrata da pogodim. Ništa ne znam. Liturgije, kakva liturgija je tu? Nismo znali za to, nismo znali za službe. Ni za šta. Ali prišli kao svijepci. I šta se desilo? Gospod nam otvori oči, broći i sest. I danas, slava Bogu, vidimo. je to, znate, naša vrlina, naša duhovna veličina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 a pojci vrti, vrti, vrti, vrti, jelovinsku pjesmu, dok se starac nije vratio. Da ne govorimo o svetom Jovanu zlatustom, čiju liturgiju služimo, šta je on sve vidio u otaru sebe. Ni angel je gledao svojim očima, braće i sestre, gledao stvarnost, duhovnu stvarnost, u kojoj mi učestvujemo. Ali, da bismo mogli isto da vidimo, mi moramo vjerovati. A da bi smo povjerovali, moramo propovijet čuti. Zato, ova liturgija poziva nas, braći se da se vratimo crkvi. Sveti oci i šest vaseljenskih sabora, koje crkva danas ističe, pozivaju nas da se vratimo u učenju crkve, propovijedi apostolskoj, svetom evanđelju. I budite sigurni, pogledat ćete. Budite sigurni, povjerovat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 Da nema svjetlosti, ali da vjerujemo da će je biti. Da nema, braćo i seste, ali da vjerujemo da su gospodu ruke pune života. Si bogestan, ali da vjeruješ da je u gospoda život vječni i zdravlje nenarušivo. Samo te ta bogest posjećuje da ti vjeru istisne na površini. I sva druga sradanja, uvijek sa vjerom da je gospod sa nama I da može to učiniti. I onda, braćo i sestre, bit će. I daj Boži da na ovoj svetoj liturgiji sa svojim slabostima, sa svojim strastima, sa svojim svepivom, jer nikad dosta vjere, braćo i sestre, i mi priđemo kao ovi slijepci, odvažno, hrabro, nikovim primjerom ohrabreni i primjerima bezbrojnih, koji su iz sedenja primili, priđemo, braćo i sestre,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 koliko ljublja у којој смо его укључени у живот цркве и силом светеј божанственој литургије нека плу тога и дође молитвама святих отаца шест вселенских сабора и svih святих амин боже трој